Salmul 172 al Bisericii din Pergam. Slavă ție, Doamne, fiindcă îngerul tău, scrisoarea ta, de pe inimile noastre a scris și, sabia cuvântului tău, o urmă de neșters a lăsat. Slavă ție, Doamne, fiindcă scaunul Satanei peste noi l-ai adus ca să vezi dacă asemeni meilor vom sta între lupi când ne-ai pus. Slavă ție! Doamne, fiindcă numele Tău, ca un coif, pe mintea noastră a stat și credința noastră în Tine, cel rău, cu nimic n-a vătămat. slavă ție, Doamne, fiindcă noi pe cei ca Balaam, care cu blestemul lui Balac poporul Tău l-a urmărit și încercat, noi i-am alungat. slavă ție, Doamne, fiindcă piatra de poticneală fiilor lui Israel n-am așezat, dar piatra păcatului de moarte aruncată de ea supra noastră l-am suportat. Slavăție Doamne, fiindcă la idorii roșii să ne închinăm, când ideii ne-au îndemnat și amenințat, noi n am ascultat și pe cruce alături de tine, prin miile de mucenici am stat. Slavăție, Doamne, fiindcă atunci când surița sectelor, în sufletul nostru cel răstignit, demonii negri au azvârlit, tu între cei aleși ne-ai primit. Slavă ție, Doamne, fiindcă războiul tău, cu cei ce calea ortodoxia au părăsit, noi l-am iubit și alături de tine la lupt am ieșit. Slavăție Doamne, fiindcă porunca ta ca un stag de biruință înaintea noastră a stat și ascunsă în mâna ta prin sfânta împărtășanii ne-ai dat. Slavăție, Doamne, fiindcă pe piatra cea alba credinței numele nostru cel nou ai săpat și numele tău din inimile noastre am venit și i-am aștenut un pat.